Вона програла, їй судилося померти, і не було жодного чому для Джейсона Белла. Лише чому ні. Піп і п'ятеро тих, хто був до неї, були для нього нестерпними. Ось і все, не вбивство в його очах, а винищення. І якщо б вона спитала, більше нічого б не дізналася. Інша її частина, колюча, де спала лютє, хотіла кричати йому, щоб йшов до біса, і кричати це доти, поки він не змусить її замовкнути тут і зараз. Нічого з того, що вона скаже, не зупинить і не зачепить його. Нічого, хіба що вона знала, хто ти. Сказала Піп, її голос був хрипким і зраненим. Андрі, вона знала, що ти де-вбивця. Вона бачила тебе з Джулією і все зрозуміла. Піп спостерігала, як у Джейсона навколо очей з'явилися нові зморшки, а в кутиках рота сіпнувся нерв. Так, вона знала, що ти вбивця, задовго до того, як загинула. Власне, саме тому вона й загинула, вона намагалася втекти від тебе. Піп вдихнула ще раз. Навіть раніше, ніж дізналася, хто ти, думаю, вона відчувала, що з тобою щось не так. Тому вона ніколи не приводила друзів додому. Вона рік збирала гроші, щоб утекти, жити десь далеко від тебе. Вона чекала, поки Бека закінчить школу, а тоді мала повернутися за нею, забрати з собою. І коли вони були б у безпеці, де ти їх не знайдеш, Андрі мала здати тебе поліції. Такий був її план. Вона так тебе ненавиділа, як і Бекка. Не думаю, що вона знає, хто ти насправді, але вона теж тебе ненавидить. Я здогадалася, саме тому вона обрала в'язницю, щоб триматися подалі від тебе. Піп кидала ці слова в нього. У кожному з них було по шість куль, які мали прошити його наскрізь. Вона звузила очі, намагаючись розірвати його поглядом, але він не впав. Стояв із з дивним виразом на обличчі, його очі бігали з боку в бік, обмірковуючи почуте. Він зітхнув. Ну, сказав він із удаваним сумом, Андрі не мала так робити. Не треба було втручатися в мої справи, це не її місце». І тепер ми обоє знаємо, чому вона померла, бо не слухалася. Він постукав себе по скроні, занадто сильно. Я все життя намагався навчити її, але вона не слухала. Як і Філіпа, і Меліса, і Бетані, і Джулія, і Тара, ви всі занадто гучні, втручаєтеся, коли не просять. Так не повинно бути. Ви маєте слухати мене, ось і все, слухати і робити, що кажуть. Невже це так складно? Він нервово смикав край стрічки. Андрі, вимовив він її ім'я в голос, більше для себе. І знаєш, я навіть усе кинув заради неї. Мусив після її зникнення. Поліція була надто близько, це стало ризиковано. Я закінчив. Я знайшов ту, що слухала мене. Я міг би зупинитися. Він тихо, зловісно засміявся, показуючи на рулоном стрічки. «Але потім з'явилася ти, таке?» І ти була така гучна, занадто гучна. Сунеш носа в чужі справи, у мої. Я втратив другу дружину, єдину, що слухала, бо вона почала слухати тебе. Ти була випробуванням для мене, і я знав, що не можу його провалити. Остання занадто гучна, щоб залишити. Бачити, а не чути, хіба тебе батько не навчав цьому? Він зціпив зуби. І ось ти знову лізеш зі своїми останніми словами, Розповідаєш мені про Андрі. Це мене не ранить, розумієш? Ти не можеш мене поранити. Це лише доводиться, що я мав рацію про неї. Про Беку теж, про всіх вас. З вами щось не так. Ви небезпечні. Піп не могла говорити. Вона не знала, як, дивлячись, як цей чоловік ходить туди-сюди перед нею, маретє. Бризкає слиною. Жили випирають на червоній шиї. О, раптом зупинився він. Очі заблищали від захвату. На обличчі з'явилася зла усмішка. «Але в мене є те, що зможе тебе поранити. Ха!» Джейсон гучно плеснув у долоні, і Піп здригнулася від цього звуку, вдарившись головою об металевий стелаж. «Так, останній урок перед тим, як ти підеш. І тепер ти зрозумієш, наскільки це було ідеально, як усе мало так закінчитися. І я завжди пам'ятатиму вираз твого обличчя». Піп дивилася на нього розгублена. «Який урок, про що він говорить?» «Це було минулого року», – почав Джейсон, вп'явшись у неї поглядом. «Десь наприкінці жовтня, здається, Бекка знову мене не слухала. Не відповідала на мої повідомлення. Тож я навідався до них одного дня у мій будинок, хоча тоді жив із з іншою дружиною, тією, що слухала. Приніс пізній обід для Бекки і Дон, і що, дякую, сказали». Дон сказала, Дон завжди була слабкою, а Бекка поводилася дивно, відсторонено. Я знову поговорив з нею під час обіду прослухати, але бачив, що вона щось приховує. Він зупинився, облизав сухі губи. Тож, коли я пішов, насправді я не поїхав. Я лишився в машині на дорозі і стежив за будинком. І що ти думаєш? Минуло трохи більше десяти хвилин, Бекка виходить із дому і тримає на повітку собаку. Свою маленьку таємницю. Я не дозволяв їм заводити собаку. Вони не питали мене. Я там не жив, але вони все одно мали слухати мене. Можеш уявити, як це мене розлютило. Тож я вийшов із машини і пішов за бекою в ліс, поки вона вигулювала цю нову собаку. Серце Піп стиснулося, ніби впало з обриву, боляче вдарившись у шлунку. «Ні, ні, ні, тільки не це». Нехай це не те, про що вона подумала».